Opera de artă de Anton Pavloviș Cehov Dramatizare radiofonică de deste Rădulescu Da, Dașa! Da, unde dracuiești? Iar a plecat. Dașa! Da, da, e unde ai poți Nu te-am spus să nu te mai miști așa. de aici în timpul orilor de consultații? n au soneria, ce da. mai stai? Da. Las pacienții să sune deasupra. Bine, bine, mă duc să deschid. Bonjour, domnule doctor. A nu știu, dumneavoastră ești așa, așa. S-a întâmplat Bine. ceva? Mama vă trimite complimente, Ivan Nicolaević, și m-a însărcinat să vă mulțumesc. Te rog, te rog, te rog. Te rog. Știți, mama nu mai are decât pe mine. Eu sunt singurul ei copil. Și dumneavoastră mi-ați salvat viața e, sa la... m a salvat dintr-o boală foarte gravă Și mamă și cu mine nu știm cum să vă mulțumim N-am făcut decât ce-ar fi făcut orice medic în la. locul meu, așa că... Eu sunt singurul copil al lui mamă. Ea nu are decât pe mine Noi suntem săraci și n-am putea să vă plătim așa cum Esa, așa, așa, Și ne simțim foarte prost, mama și cu mine Dumneavoastră mi-a salvat viața Mama nu m-are decât pe mine Dintr-o boală foarte gravă m-a salvat Fără dumneavoastră, domnule doctor, Esa, eu n-aș mai fi Așa, să fim serios Ce trece prin cap? Eu sunt singurul copil al lui mamau Fără dumneavoastră, să știți, mama și cu mine <cute> În semn de recunoștință <cute> Mi-a salvat viața Vă rugăm să primiți drept mulțumire Din partea mea așa lui mamau acest mic obiect Nu trebuia E un obiect foarte prețios Din bronz vechi O operă rară, o adevărată operă de artă Așa nu trebuia, pentru ce? Vă rog, vă rog, nu mă refuzați Am fi foarte necăjiți, mama, și cu mine Dacă nu l-ați primi E un obiect foarte frumos Din bronz vechi, mi-a rămas de la tata El era colecționar de bronzuri vechi Da stai sta stați Nu vă uitați, nu vă uitați Unde să-l Ah, am găsit. Îl pun aici, pe masă. Acum priviți. E fantastic. De ce? Un mic candelabru, de bronz vechi, foarte artistic lucrat. Papa se pricepea la bronzuri vechi, el era colecționat. Da, da, într-adevăr e foarte frumos. Nu-i așa? E un bronz vechi, o adevărată operă de artă Da, și acolo jos pe pedestal ce... Ah, sunt două figuri feminine în costumul Evei Ele susțin candelabrul Uitați-vă la ele ce frumoase sunt Parcă ar fi Venus din Milo Și ce cochete sunt și cum zâmbesc da, da, da, Venus da, da. din Milo un dublu exemplar da, într-adevăr zâmbesc da, da, dar în același timp sunt și foarte moderne Dacă n-ar trebui să susțină candelabrul <gălători> Parcă ar porni să danseze cancan Cancan can aici? Da ce? Este numai dracu, știi, nu? Ivan Nicolaevici Nici chiar șarpele care îndemnat-o pe Eva să muște din mărul oprit Nu putea să inventeze ceva mai indece nu? Ah, Dacă rămâne aici, ar murdări tot apartamentul nu? Curioasă idee aveți dumneavoastră, doctor, despre artă Nu se poate Dumneavoastră sunteți un intelectual, un om de gust Dumneavoastră vă pricepeți Dumneavoastră puteți să apreciați Priviți, priviți puțin câtă frumusețe, câtă eleganță când privești așa ceva, te simți înălțat și parcă-ți vine să plângi În fața unei frumuseți atât de desăvârșite, uiți tot ce e pământesc Priviți câtă mișcare, priviți ce expresie Da, înțeleg, înțeleg foarte bine toate astea, dragul Ai, meu Și mie îmi place arta și eu mă duc la muzee, dar eu sunt uh, tată de familie Copiii mei umblă pe aici. Cum pot să țin asta aici pe masă? Fede are aproape 14 ani și e de o curiozitate. doctor. La consultații vin doamne, uneori cu copii care sunt cu ochii peste tot, care pun tot felul de întrebări. Una mai năzdrăvană ca alta. Și dumneavoastră sunteți un amator de artă, un om luminat. Și refuzul dumneavoastră de a primi această operă de artă din bronz vechi n ar durea pe mine și pe mamă. Eu sunt singurul copil al lui mama Și dumneavoastră mi-a salvat viața Fără dumneavoastră, mama Noi vă dăm cel mai prețios obiect Pe care îl avem rămas de la tata Care era un colecționar Și n-am decât un singur regret Că nu avem și perechea Acestui candelabru Mulțumesc, mulțumesc, Sasha Sunt foarte recunoscător oh. da, salut salută pe mama, da... Pe cuvânt, judecă singur, copiii mei aleargă pe aici, vin doamne la consultații. Doamnele, da, doctor. mă rog, că, pentru că nu te pot convinge, lasă, lasă-l aici, ce oh, să facem? Mulțumesc, mulțumesc Ivan Nikolaevici. Mama o să fie fericită. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Păcat că n-avem pereche acestui candelabru. Atunci, la revedere, doctore. La revedere și mii de mulțumiri. Vă mulțumesc. mama! <sus> Încurcată treabă Nu puteam să-l refuz, ar fi fost nedelicat Recunoștință Obiectul e magnific, nimic de zis Și ar fi păcat să renunț la el <sus> Da, e imposibil să-l păstrez aici Cine a fost, Ivan? Ah, ah ce-i asta? Vai! He? Ce candelabru frumos Așa e, e vai. din bronz vechi Pai, și ce figurine frumoase Ei, Uite cum zâmbesc Așa e, zâmbesc, zâmbesc. Până că ar vrea să plece dans. Așa e, da. dansează Băi, fără ele candelabru nu face doi bani Ai dreptate Păi place foarte mult, l-ai cumpărat? Nu, nu, nu, mi l-a dus așa Smirnov Cât cere pe el? Nimic Cum nimic? E un cadou care cunoștință că l-am îngrijit Vai, dar ce drăguț din partea lui E din partea mamei lui Smirnova uh -huh. E singurul ei copil Nu l a decât pe el Ai, că... da, ce femeie de treabă, mamă Dar ce păcat că n-a adus și perechea lui Știi că amândouă așa, unul într-o parte și altul În altă parte a bufetului, ar fi fost de mare efect Da, da, da, da. ai dreptate Două candelabre, patru dansatoare <laughs> Puteau să joace un adevărat cancan. -can. Ce ai spus? Cancan? -can? Da Auzi, can, -can. Mai mare rușinea, o am toată de de familie. De zinoșca, ce-ți trece prin minte? Tocmai eu, eu, eu n-am vrut să-l primesc. Nu negi, e o operă dată, dar e prea, nu știu cum, sunt simpatice, dar i-am spus ce? și lui Sașa, prea îndrăznețe. Aici vin paciente, femei serioase, cu copii uh -huh. care se zgăiesc glastea, care abia așteaptă să-și ia zborul. Uh -huh. Și acum vii tu cu perechea de candelabre, cu patru eve. Și si eu care mă frământam și... Si Au dreptatele, dacă le... aici nu merge, nu vin femei, copii Mi se duce vestea Doctorul Coșelcov ține la vedere în sala de așteptare o drăcie cu niște d'alea Atunci unde să-l punem? Mie de să spun să că îmi place <r Kurpar> Parcă mie nu-mi place? Ea privește ce mișcare, da, ce da, da, grație, ce da. zâmpete Poftem? Au dreptate pacientele și tu, om serios, tata de familie, nu te uite decât la ele? Fără să vrei, ochii-ți fug spre ele. Da, îți fug. Sunt așa de bine făcute, da, da. că au atâta favoare. Zinoșca, zinoșca, cei cu tine. Da, cum să noi suntem oameni cultivați. Păi... Noi mergem la muzeu. Acolo sunt și nuduri. Unele pictate, altele în bronz, în marmură. Nu, că ai dreptate, Ivan. Da. Câte statuii astea n-am văzut noi în muzee? În parcuri, în cărți. Da, dacă, dacă ne-am luat după toate capetele pătrate. Să fim serioși, păi... De ce să privim numai dansatoarele? Mai e și candelabru, nu? Ai, e o frumusețe. E din bronz vechi, o adevărată operă de artă! Așa e! E o operă de artă! Dar aici nu merge! Nu, vin femei serioase! Cu copiii care se așează în fața lui și pun tot felul de întrebări! Nu, nu, nu, nu, nu se poate! Tu nu știi cum e lumea! Îmi pierd clientela! Nu, Doamne, nu, nu, înțeleg. sigur că aici nu se poate, da, dar să -l mă o să-l punem! Nu am nicio idee! Am găsit! Ei, pune. Îl punem în dormitor Acolo nu mai vin pacientele, știi? Nu mai vin copiilor În schimb, vin trai noștri Fetițile sunt mici, dar fedi. E băiea da. dragare 13 ani și jumătate Mare bătaie de cap mi-a dat Mirnova asta cu recunoștința ei I-ai da. salvat băiatul? eh l-am salvat nu avea mai nimic, se făcea bine și fără mic S -s, Mai Hă? vorbi așa Că nu se mai veni niciun pacient Îl dau Candelabrul meu, cum să-l pui? Îl dau, da, dragă. E un candelabru meu, e nimic de spus. Și e pur să renunțăm la el, dar nu-l putem păstra. Aici. Păi, dar da, e o adevărată operă de artă. Din bronz vechi? Aaaah! să-l să dăm și să-l. E știu și eu, dar dacă Cui ar fi fost o pereche, mai merge, dar așa un singur candelabru Am găsit, am găsit. Peste câteva zile e ziua de naștere a mătușii tale. Tot trebuie să-i cumpărăm ceva. Mă mir ce-ți poate trece prin cap, auzi mătușa mea. Parcă n-ai cunoaște Să-i dai ei așa ceva, o să spună că ne batem șofi de ea. Ai dreptate, ai dreptate. Ei, ce știi? ea ce știi, ia ce e o operă de atât. <gânt> Mare pacoste pe capul nostru. Cu cui să-l dăm? Spune și tu ceva, gândește-te, dă-mi o idee. Nu te grăbe, mă gândesc. Eu l-aș opri. Cum? L-aș ascunde. Păi de ce să l-ascunzi? Până cresc copii, mă dragă! Atunci îl pune pe nauftiță. Nu, nu, nu. În dormitor, Nu tar. și nu și nu și nu. Tu nu vezi cum, cum caută peste tot. Parcă poți să ceva de dragii ăștia. N-ai văzut cum au găsit borcanul de dulceață? Să și dragi. până nu l-au gălit, nu s-au lăsat. Un kilogram de dulceață. Îl burta, Nu se <laughs> poate, nu <laughs> se poate. Îl dau. Cui? Îl dau. Stai. Știu cui să-l dau. Mm. Îl dau lui Ușcov, avocat. El mi-a câștigat procesul și n-a vrut să ia niciun bat. Am fost colegi de liceu, plec chiar acum. Ea spune unde mi-e eu, așa. Dăm un jurnal să-l îmbenesc. Asta, Și el? Nici o grijă, nici o grijă. E holtăi pe deasupra, pe seama lui, se povestesc o mulțime de aventuri cu tot felul de doamne. Coleg de liceu, dar nu luași chem la mine acasă pentru nimic. Ivan, Ivan! Ce? Se poate? Ei, se poate, Ivan. Păi spune repede, mă grăbesc, să nu plece ușcop de acasă. Păi să vorbești tu așa, de mine, femeie serioasă, cu copii mari? Dar nu e vorba de tine, scumpo, scumpo, Tu Nu-i cunoști pe holteștea, Vorba veche, paza bună, te pup. Pup! Держи держи. Ну, короче, не будет Cine nu-l cunoaște pe domnul Avocat, Ușco? Se poate să nu știu unde stă domnul Avocat, Și eu sunt de azi. De 40 de ani, umblu-vara trăsura și iarna cu salia. Ei găluții, mă, la din stânga iar încet, veci că-ți ardu una de și mă cu mine ăsta. E, n-am dus eu la domnul avocat, Tot felul de băieri, care nu se uitau așa la o copeică, nici la o rublă. Când ne cursa, avocat mare, câștigă toate procesele. Eu uh, nu l-am auzit, dar se zice că rămâi gura cascată când vorbește acolo, în fața judecătorilor. E, Hăluțu! E, mă, din stânga! E vezi! E vezi, nu-ți păra! E, da cu coanele, domnul avocat ce mai se bat coanele pe mine lui? Bărbat frumos, n-am ce zici. Înalt, cu favoriți cu părul numai în ele Ii, găluții Să ne vezi așa Cu văl gros pe față să nu necunoaște cunoască nimeni Du-mă în strada Casa lui domnul Catarii două pe două străzi Nici o coniță nu intră prin față Pe unde vin toți oamenii cu procese El intră prin grădină E, am ajuns Mă, la pe stânga, mă, tu la uși Tu la uși să trăim, să trăim, să trăim, să să trăim, să pădem neftu. Să pentru Per că s-a scăpat din pușca, așa se grebește E să, cum am bă, băbuit, ia să ne întoarcem. Poate avem noroc de alt client gras. E? Eh? E, călăuțuie! E! Dar ce surpriză, ce surpriză Îmi pare bine că te văd, doctor, dar ce e cu tine? Parcă am agitat, s-a întâmplat ceva Ușcov, prietene, frățioare M-ai ajutat, m-ai scăpat de un mare bucuc Hai să nu exagerăm Nu, nu, nu, nu, nu, știu eu Mi-ai făcut un mare serviciu dragă, tu din liceu Și nu mi-ai luat niciun honorar. De la tine, coleg, de tu ai muncit, nu? Ai studiat dosarul, ai fost de două ori la judecătorie Ai pletat Câteva vorbe, cinci minute, un flea Și niciun onorariu nu se poate, dar tu mi-ai luat onoralul dacă mă îmbolnăvesc eh? Îmbolnăvește-te tu și o să-mi vezi recunoștință! Nu mulțumesc, eu nu mă îmbolnăvesc Prefer să fiu sănătos Așa cum arăți nu o să pot niciodată să-mi arăt recunoștința Așa că frățioare, prietene, binefăcături Ei, nu, nu vrei să primești un Eu Ți-am adus nu, nu, nu, te rog, o, te nică, o mică amintire Eu și nevastă mea am răscorit toate magazinele nu de antichități Multe luat. ore, multe zile ca să găsim ceva Să găsim un, un, un lucru deosebit, un Se lucru de, de artă curios. În sfârșit, după multe căutări, după ce am văzut multe obiecte Abia azi dimineață l-am găsit Uite, Privește. E. Ce spui? Formidat. O minune. Dar încântătoare Aș, blestemați, este de scultori. Pa, cele trei ce primește, dole, Aici frumoase sunt. <laughs> și cochete. Aici cum zâmbesc. Parcar dansa. Cancan? Așa e, exact. Cancan. Cancan. N-am can. slânit pe fetițele din Paris dans în Cancan. Ah, și a mai perecut atunci. Îmi place, este extraordinar de grozavă. Îmi pare bine, mi-era teamă că... Ce, că nu-mi place? <gî> da. cum să nu-mi placă? Ah, și mi a dus și aminte de Moulin Rouge și de alte localuri din Paris. <gî> Da, e frumoasă, nu zic... Nu, e da. din bronz vechi? Se vede că e acolo. Sigur că e din bronz vechi. E un lucru de artă. Da, da. Am răscorit toate magazinele de antichități până l-am găsit. Cum l-am văzut? Gata, am zis. Da, da. Nu mai caut. Acesta e cel mai potrivit lucru da, pentru. nu de zis, o lucrare foarte frumoasă, dar. De da, da, da ce? Frate dragă, bă, nu zic, bă, bă, e o lucrare... De artă, din bronz vechi, da, patinată dar... așa cum nu se mai face azi Hai dar vezi tu, e o statuită foarte frumoasă E o operă de artă, din bronz vechi și îmi place foarte mult Eram sigur, cum am văzut-o... Dar nu pot primi cum nu o poți primi? Nu pot. De ce nu o poți primi? E... Un lucru atât de frumos, o operă de artă, uite-te la ele. Sunt gata să arunce cât colo candelabru și să pornească în pași de dansă. Dacă era mai candelabru, nu zic nu, ca să-ți fac plăcere, deși nu era nevoie. Noi colegi de liceu, de clasă, da, vezi și tu cu deșucheatele astea. Dragă, Ușcov, nu să mă repus. tu mai ai scăpat de un bucluc. Nu vrei onorare, atunci... Fărășioare, uite-te bine la ele Cum o să țin eu așa ceva în casă la mine? Vin clienți? Ce o să zică de mine? Ei, nu, nu, nu, nu, nu. asta nu no, e un motiv Nu, nu, nu, nu, aici O pui în sufragerie, în dormitor Nu pot, vine mama Mai e și bătrâna mea că. Doică... Păi ia locuiește aici Ei, nu se poate, nu se poate ba, Tu da, ești da, un da. om luminat Ai călătorit la Paris Ai fost la muzei Ai fost la Moulin Rouge Am pardon, fost, da ah, Am vrut să spun la lucru Nu, frățioare, nu te supăra Dar nu-l pot primi Clienții, mama, doica eh? Și chiar și surorile mele Ușco, ușco. tu ești un om modern, cultivat gata. Ai fost prin muzeu, nu mă pot să refuza Mai e un obiect vechi, o operă de artă. Yes. Uite ce expresie, gata, nicio vorbă Am plecat, la revedere, gata. mulțumesc gata. Stai Ei, drăcie Poftim recunoștința Care vorbim de o frumoasă și ar fi păcat și acum aici, mama, clienții, surorile Doica. Foftim în ce va prietenul meu, colegul meu de liceu. Nu trebuie să scap de ea. Să da cui s-o dau, cui s-o dau, cui trebuie așa ceva. Ah. Am găsit, eu dau secături alea de șâșchină. Ele e actor, e comic, mă duc acum la el, astăzi seară joacă Ia să caut eu, să o învelesc a, Uite chiar ziarul în care a dus-o coșelcov. oșelcov <laughs> Lui o duc sigur că da Nicola Ivanovici, dăm voie să te îmbrățișez în calitatea mea de maestru al acestui teatru simt, și... De vechi prieten, Reprezentația ta de astă seară A fost magnifică oh, Niciodată acest rol N-a fost mai bine jucat Uitați-se cuvintele Pe scena acestui teatru Așa e, domnule, succes mare, mare Publicul entuziasmat aplaudă în picioare Ai iurea, prieteni Că l-a le bilete de favoare Această reprezentație În beneficiul tău A umblat de în prăvălie, în să-și vândă biletele Fără succes, sala era mai goală Nici măcar negustorii de la Mahalan au venit Și au trimis băieți de prăvălie Dragul și vechiul meu, prieten. Dacă i-ai auzit și pe unul și pe celălalt și spun... mulțumesc pentru cuvintele tale de sincere, îți mulțumesc frățește, noi cei din generația mai veche ne așa, din tinerețe Frate Nicola Ivanovici, frățoare, da. dar ce aici? Ce-i cu acest candelabru? Că nu l-am văzut niciodată până acum în cabinata. ta O, o mică atenție de la un admirator Palave, și la a cumpărat singur. Care n-a putut veni, era bolnav și mi-a trimis candelabrul în semn de Omagiu A, da. dar acolo de de sub, ce sunt Două două dansatoare e bine da, că da. sunt dansatoare dar ce dansatoare da. de unde ai scos frate da. grozave avea așteptat să și ia zborul ia uite și cum zâmbești așa e costumul e ce... ce frumoase da. sunt domnilor domnilor vă rog nu vă îniesiți așa da. faceți loc vreau să le văd mai bine hm? Bronze, bronze vechi, bronze, o adevărată operă de artă. fără îndoială o operă de artă, dar parcă am mai văzut eu așa ceva, unde le-am mai văzut eu pe, pe astea dansuri? Da, unde puteai să le vezi? <laughs> Sunt din bronze. Știu, știu, știu, știu, știu, nu pe ele. de a vii, un car dar unde? de unde de unde Mâi, și cum mai dansau Mâi? aveau niște niște roți lungi largi dar unde de unde că ei dansau grozav ridicau picioarele sus sus de tot și jucau roțile da, asta e cancană da. Can -can da, de unde știi <tiți> Nu e l am văzut și eu la Paris ei, ce la, ce Paris, la danz, Paris ce dans ce dansatoare ce fetițe ei, unde ești, tinerețea mea? Ei. Atunci nu eram maestru Pea un actor așa începător, dar tânăr Ei. Tânăr? Ei. Ei, voi ăștia, tinerii, nici nu vă dați seama ce înseamnă să fii tânăr da. Abia la bătrânețea afli ce înseamnă tinerețea, dar atunci e prea târziu Ei, așa e, așa e, frățioare Ei, tinerețea da, frumos, frumos candelabru Da, e o operă de artă. De bronz e oh. bronz vechi da. ei, Bine, bine, candelabru, candelabru, înțeleg Dar spune tu, prietene, da. cum vine asta Candelabru pentru lumânări, pentru lucruri sfinte și dezmățatele da. De, vezi, de vezi fapt, de fapt Vezi că nu poți să-mi răspuns? Vă întreb da, și pe dumneavoastră, da, domnul da, ce vedem aici? Un candelabru sau o statuetă de ocheată? Ce ne tragi privirea? Candelabru sau dansatoare? Ai dreptate, dreptate, frățioare! Aceleași întrebări mi ne am pus și eu. Unde soțin? Aici în cabină vin, nu e așa, artiste, colegele noastre, admiratoare. Așa e, domnilor, așa e. Vă îndoiți dumneavoastră Dar acesta e adevărul Admiratoare Acasă nu o pot duce Stau cu cameră mobilată La niște domnișoare bătrâne și unde s-a murdăria asta Te uite iată, uite ce mi-a făcut admiratorul Care mi a trimis-o Ce să fac acum eu cu ea Păi vinde-o Uite e pe aici pe undeva o bătrână care cumpără bronzuri vechi Întrebă de doamna la lumea o cunoaște Și crezi că... O, acum să mă cumpere bronz vechi E o adevărată Operă de artă N-ai pe nimeni? După cum vezi sunt singur nici un pacient? E, încă devreme. Intră într ca nu stă nuș, Da. E, ce s-a întâmplat? Nu știu, stăm în foto și în dormitor și știu cum... Așa mi-a venit în minte Candelabru. Candelabru lui Sașa Smirno. Da, acela. Oh, bine că am scăpat de el. Cât pe ce să mă cu el de la Ușcov. Nici holtei ăla nu vrea să-l primească. Păi, era foarte frumos. E, nimic de zis, foarte frumos. Da? Da. Bă, din bronz vechi? E, și dansatoarele, ce mișcare, ce surâs ce... Gata să-și ia zborul e... într-un dans fără sfârșit Privindu-le, te simțeai mai ușor, mai vesel, mai bun Nu cum îți așa, să dansezi așa, nu știu cum și da. tu să dansezi O adevărată opere de azi Zinoșca, da. zinoșca, ce e cu Ce te-a pucat? s zice că ți pare rău Foarte rău Zinoșca ei, Zinoci, ca Zinoci, mm. parcă ție nu-ți pare rău. Spune drept. Așa ceva nu o să mai avem noi niciodată. Trezește-te, Zinoci, ca lasă no. visurile. Tu nu-ți dai seama că nu-l puteam ține aici. Da, era așa de frumos. Da, toare. Dansatoarele... Ei, tocmai ele, niște deșucheate. Pai, tinere, dragă, nevinovate. Nevinovate, nevinovate, să fim serioși, nevinovate. Vai, ei, și noi am dansat. Cancan? -can. <laughs> Vai, de când n-am mai dansat? Eh, și tu, oameni serioși, cu trei copii mari. Statueta asta mi-aducea aminte de tinerețea noastră, când eram săraci, când mergeam la bal, vai, etera, etera, etera, etera, etera, etera, etera, etera, etera, etera, etera, Bine că am scăpat de el! Hai, du-te, du-te, du Parcă Bine, bine! Ia, că mie nu-mi pare rău. E, poftim, iar a dormit bleaga aia de dașă. Mă duc să deschid eu. Duc te și cu mine suntem fericiți Dumneavoastră, mi-ați avut viața Mamon nu are decât pe mine Închipuiți-vă bucuria noastră Eu sunt singurul copil al lui mamă. Ce noroc, ce noroc, doctore Am găsit perechea candelabrului Și vi l-am adus Iată-l, iată-l aici Cineva Nicolaevici Săș Ați ascultat Opera de Artă de Anton Pavloviș Cehov Dramatizare radiofonică de Deste Rădulescu Distribuția a fost următoarea Coșelcov Matei Alexandru Zinoșca Tamara Buciuceanu Ușcov Mitică Popescu Shishkin Cornel Vulpe Birjarul Mihai Mereuță Maestrul Gheorghe Oprina Sasha Șerban Dașa Violeta Berbiuc În alte roluri Dana Cosma, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete Asistența tehnică Ioana Teodorescu Regia de studio Rodica Leu Regia muzicală Nicolae Neagoe Regia tehnică Inginer Manuela Popescu Regia artistică Leonard Popovici